Розділ 18. З аеропорту вона поїхала на таксі. Вілла була закрита і порожня, тому що про приїзд Елізабет вона нікого не сповістила. Своїм ключем вона відчинила двері, повільно пройшла просторими знайомими кімнатами і раптом відчула себе так, ніби нікуди звідси й не виїжджала. Тільки зараз вона зрозуміла, як сумувала за цим місцем. Їй здавалося, що все, що в неї було щасливого у дитинстві, було пов'язане саме з цією вілою. Дивно було на самоті блукати цим лабіринтом кімнат, де завжди ключем було життя і то тут, то там. Ми готів хтось із більш ніж десятка слуг, зайнятих кожен своєю справою – прибиранням, чищенням, приготуванням їжі. Тепер вона була віч навіч із собою, із минулим. Залишивши кейс Сема вперед покої, вона… Понесла нагору свою валізу. За за довгі роки звичкою попрямувала прямо до своєї кімнати, але на півдорозі зупинилася. У протилежному кінці коридору була кімната батька. Вона повернулася і попрямувала до неї. Повільно відчинивши двері, обережно просунула голову, розуміючи, що там нікого не могло бути. Але під впливом якогось атавістичного почуття, сподіваючись, побачити в кімнаті батька і почути його голос. Кімната, звичайно, була порожня, і в ній нічого не змінилося з того часу, як Елізабет бачила її в останній свій приїзд. Там стояли велике двоспальне ліжко, гарний комод, туалетний столик з дзеркалом, два оббиті матерією зручні сільці і кошетка поряд із каміном. Поставивши на підлогу валізу, Елізабет підійшла до вікна. Щільно закриті залізні віконниці і наглуко задерті фіранки не пропускали всередину промені пізньо вересневого сонця. Вона широко відчинила вікно, і м'яке, свіже осіннє гірське повітря відразу наповнило кімнату. Тепер вона спатиме тут. Елізабет повернулася вниз і пройшла до бібліотеки. Сіла в одне з м'яких, оббитих шкірою крісел і замислилась. У цьому кріслі зазвичай сидів Рис, коли про щось розмовляв із батьком. Згадавши Ріса, вона страшенно захотіла, щоб він був зараз тут. У пам'яті спливла та ніч, коли після поїздки до Парижа він привіз її назад до школи, і як вона у своїй кімнаті почала писати та переписувати заповітне «Місіс Ріс Вільямс». Під впливом раптового пориву вона підійшла до столу, взяла ручку і написала «Місіс Ріс Вільямс» і посміхнулася, подумавши «Цікаво, скільки ще дуреп» На, на, на кшталт мене, роблять у цей час те саме. Вона спробувала відігнати від себе думки про риса, але вони наполегливо відмовлялися йти і дивним чином зігрівали її самотність. Вона встала і пройшлася по дому. Зайшовши на величезну кухню, уважно оглянула старомодну грубку, що топилася дровами, та дві її духовки. Потім пішла до холодильника та відкрила його. Холодильник був порожній. Іншого вона й не очікувала побачити. Але саме тому, що він був порожнім, Елізабет відчула, що голодна. Вона стала нешпорити по буфетах. Знайшла дві маленькі консервні банки тунця, півбанки кави та нерозпечатану пачку печива. Якщо вона збирається провести тут весь вікенд, вирішила про себе Елізабет, треба подбати про їжу. Замість того, щоб по кілька разів на день катати в місто, вона краще з'їздить у каллі дівольпи і на ринку закупить все необхідне відразу на кілька днів. Для цих цілей зазвичай використовувався маленький джип, і вона вирішила перевірити, чи він стоїть на своєму місці під навісом. Вона прийшла в кухню, вийшовши на задній ганок, штовхнула двері, що вели під навіс, і переконалася, що він там, цілий та у безпеці. Повернувшись на кухню, підійшла до одного з буфетів, за яким до стіни були прибиті гачки з ключами, що висіли на них. Кожен ключ був забезпечений биркою. Вона знайшла потрібний їй ключ від позашляховика і повернулася під навіс. Але чи є у баку бензин? Вона повернула ключ запалення та натиснула на стартер. Мотор ожив миттєво. Дякувати Богу, однією проблемою менше. Вранці вона з'їздить у місто, і не бере всього, що їй потрібно. Вона повернулася до хати. Коли проходила по викладеній пліт плиткою підлозі вітальні, кроки лунка віддавалися в порожньому приміщенні, і вона знову відчула себе самотньою. Їй страшенно захотілося, щоб зателефонував Алек, і не встигла вона про це подумати, як пролунав різкий дзвінок, що до смерті налякав її. Вона підійшла до телефону і підняла слухавку. «Ало!» «Елізабет, це я, Алек!» Елізабет засміялася. «Що ж тут смішного? Якщо я тобі скажу правду, то ти не повіриш. Ти де?» «У Глостері». Елізабет охопила на переборне бажання негайно побачити його, розповісти про свої рішення щодо фірми, але не по телефону. «Алеку, можу я тебе попросити про послугу? Ти ж знаєш, що так. Ти можеш прилетіти сюди на уікенд». Мені треба дещо з тобою обговорити. Після секундного мовчання він сказав. Звісно, можу. Жодного слова про те, що йому доведеться відкласти всі зустрічі, що це не зовсім зручно і так далі. Просто, звичайно, можу. У цьому був весь Алек. Елізабет змусила себе сказати. Не забудь прихопити з собою Вівіан. боюся, вона не зможе приїхати. Вона... «Вона дуже зайнята. Приїду завтра вранці, гаразд?» «Чудово. Скажи мені точний час прибуття, і я зустріну тебе в аеропорту. Буде простіше, якщо я дістануся до тебе на таксі». «Гаразд. Будь по-твоєму. Дякую тобі, Алеко. Величезне». Поклавши трубку на важіль, вона вже більше не почувалася самотньою. Вона знала, що ухвалила правильне рішення. На цьому місці вона виявилася волею нагоди, і то тільки тому, що Сем, так несподівано померше, не встиг назвати свого наступника. «Цікаво, хто стане наступним президентом Рофа та Синів?» – подумала вона. «Нехай вирішує Рада». Вона спробувала глянути на це рішення очима Сема, і перше ім'я, яке спало їй на думку, було – Рис Вільямс. Інші були компетентні кожен у своїй галузі, але тільки Рис – Досконало знав підноготну всіх глобальних операцій концерну. Він був розумний і діяльний. Але президентом він стати не міг. Так як не був рофом або одружений з рофами, він навіть не міг входити в Раду, як його член. Елізабет прийшла вперед поки і помітила кейс, який все ще лежав там. Її стали долати сумніви. Чи варто його взагалі відкривати? Вранці вона віддасть його Алеку і кінець. Але, може, там є щось суто особисте, що належить лише її батькові?» Вона віднесла кейс до бібліотеки, поставила на сіл, зняла зі стрічки ключі та відкрила обидва замки. Усередині лежав величезний запечатаний конверт. Розкривши його, Елізабет дістала пачку надрукованих на машинці листків з картонної папки, на якій великими літерами стояла «Пану Сему Рофу» конфіденційно в одному екземплярі. Мабуть, який світ, що правда без підпису. Елізабет так і не спромоглася виявити імені його окладача. Вона пробігла очима початок, потім почала читати повільніше і уважніше, потім і зовсім зупинилася. Вона своїм очам не повірила. Перенесла листочки в крісло, скинула з себе туфлі, зручніше вмостилася в нього, підібравши під себе ноги, і повернулася до першої сторінки. Тепер вона не пропускала жодного слова, і жах переповнював усю її істоту. Це був дивовижний документ, конфіденційний звіт про результати негласного розслідування щодо низки подій, які набули широкого розголосу минулого року. У Чілі вибухнув хімічний завод, що належав рофу та синам, і тонни отруйної речовини покрили площу 10 квадратних миль. Десятки людей було вбито, сотні людей з різними ступенями отруєння госпіталізовано. Впала худоба, отруєна рослинність. Довелося евакуювати майже цілий район. Руфу та синам було пред'явлено позов на сотні мільйонів доларів. Але найстрашнішим у цьому жахітті було те, що вибух був не випадковим, а навмисним. У звіті цей інцидент розв'язувався так: Розслідування, проведене Чилійською урядовою комісією, було поверховим. Офіційне припущення звелося до наступного. Концерн багатий, народ бідний, хай платить концерн. Комісія не сумнівається, що це акт саботажу, здійснений невідомим чи групою невідомих осіб, які використовували для цього пластикові вибухові речовини. Розслідувати реальні причини вибуху – Неможливо у зв'язку з упередженим ставленням до інциденту членів комісії. Елізабет пам'ятала цей вибух, газети та журнали були сповнені жахливими подробицями, що супроводжувалися фотографіями жертв, і вся світова преса обрушилася на рофа і синів, звинувативши концерну бездушності та байдужому ставленні до людських страждань. У громадській думці образ фірми значно потьмянів. Наступний розділ звіту був присвячений основним напрямам наукових досліджень, що проводилися протягом кількох років вченими РОФа та Синів. Йшлося про чотири проекти, кожен з яких потенційно мав колосальні можливості. Вартість загальних витрат на їхню розробку перевищувала 50 мільйонів доларів. І в кожному з цих чотирьох випадків та чи інша з конкуруючих фармацевтичних фірм випередила РОФа та Синів пред'явивши патент на виготовлення цього чи іншого з чотирьох ліків за абсолютно ідентичними з концерном формулами. Звід стверджував, один випадок збігу можна було б зарахувати до розряду непередбачених випадків. У сфері, де десятки компаній працюють над тим самим, збіги результатів неминучі. Але чотири такі збіги, що відбулися один за одним протягом кількох місяців, наводять на думку, що хтось із співробітників РОФа та Синів видав або продав за гроші дослідницькі матеріали конкуруючим фірмам. У зв'язку з підвищеною секретністю проведених досліджень, кожне з яких велося самостійно в різних, значно віддалених один від одного лабораторіях в умовах, що повністю виключають можливість розголошення – ми вважаємо, що особа або особи, які повинні у увидач... видачі остаточних формул конкуруючим фірмам, мають доступ до цілком секретних документів фірми, з чого укладаємо, що ця людина чи група людей займають відповідальні посади в управлінні концерном РОФ та сини. Але це було не все. Велика партія токсичних ліків була неправильно маркована та відправлена у продаж. Перш ніж це виявилося, кілька людей померли. Преса ж знову звинуватила концерну надбалості та невдалого не, не ставлення до людського життя. З'ясувати, яким чином було неправильно промарковано цю партію товару, так і не вдалося. З лабораторії, що охороняється, зник смертельно небезпечний токсин. Протягом години невідомий обдзвонив одразу кілька газетних редакцій та повідомив про те, що сталося? Газети негайно зчинили шум. Короткі полуденні тіні стали довшими і поступово переросли в суцільну темряву ночі. У повітрі потягнула прохолодою. Елізабет, поглинута звітом, нічого не помічала довкола. Коли в кабінеті стало зовсім темно, вона увімкнула настільну лампу і продовжувала читати, переходячи від опису одного страху до іншого. Навіть сухий канцелярський тон звіту не міг приховати глибокий драматизм його змісту. Ясно було одне – хтось завзято і цілеспрямовано намагався завдати Рофу та синам максимальної шкоди, а можливо навіть знищити їх. Хтось у найвищому ешелоні влади. На останній сторінці акуратним чітким почерком батька було написано «Тиск на мене». Ціль змусити погодитися на вільний продаж акцій, обчислити цього падонка. Вона згадала, яким заклопотаним останнім часом здавався їй Сем, і потім його несподівана скритність. Він просто не знав, на кого може покластися. Елізабет знову глянула на головну сторінку звіту. Вона була певна, що розслідування велося незалежною агенцією, і тому нікому, окрім Сема, не було відомо про звіт. А тепер і окрім неї. Злочинець не знав, що перебуває під підозрою. Чи знав Сем, хто він? Чи бачився з ним до свого нещасного випадку? Елізабет губилася у здогадах. Єдине, о чому вона була впевнена, це в тому, що в їхні лави затисався зрадник. Хтось у найвищому ешелоні влади. Ні в кого не було можливості завдавати настільки нищівних ударів по фірмі, на різних її структурних рівнях. Чи не тому Сем різко виступав проти будь-якої спроби вивести фірму з-під контролю сім'ї? Може, він спершу хотів схопити злочинця за руку? Пустивши з молотка концерн, не міг би проводити жодних секретних дізнань, бо кожен крок розслідування мав би узгоджуватися з одним складом ради. Елізабет згадала засідання ради і, як усі його члени, схиляли її до вільного продажу акцій. Усі до одного. Вона раптом уперше повною мірою усвідомила, що перебуває в будинку одна. Гучний телефонний дзвінок змусив її здригнутися. Вона підійшла до телефону і зняла слухавку. «Ало?» «Ліс, мені тільки-но передали, що ти хотіла терміново побачити мене». Вона зраділа, почувши його голосу. Але раптом згадала, навіщо хотіла його побачити, щоб сказати, що збирається підписати папери про вільний продаж акцій. Але за кілька коротких годин все змінилося. Елізабет подивилася упередню, де висів портрет старого Самуеля. Він заснував фірму і до кінця свого життя виборював своє дітище. Батько зміцнив структуру фірми, перетворив на корпорацію, віддаючи їй себе, віддавши за неї життя. «Рис», – сказала Елізабету Слухавку. «Я хотіла б зібрати раду у вівторок о другій годині дня. Повісі у всіх, будь ласка». «У вівторок о другій годині дня», – повторив Рис. «Щось ще?» «Ні, після недовгого мовчання, – промовила вона, – це все, дякую». Повільно опустила трубку на важіль. Тепер її черга виступити проти них. Вони з батьком високо у горах. «Не дивись вниз», – без перестанку твердить її батько, але вона не слухає його і повертає голову. Під нею прірва порожнеча, сотні метрів порожнечі, рокіт близького грому, різкий спалах блискавки. Блискавка потрапляє у матузку Сема, та миттєво спалахує, і Сем починає падати у порожнечу. Елізабет бачить, як тіло батька, перекидаючись у повітрі, стрімко мчить униз і починає кричати. Але крики її тонуть у гуркаті грому. Елізабет прокинулася вся в поту, син з серцем, що сильно б'ється. Пролунав потужний удар грому, вона подивилася у вікно і побачила, що йде сильна злива. Різкі пориви вітру жбурляли дощові бризки у відчинені двері балкона. Елізабет схопилася з ліжка, підбігла до дверей і щільно зачинила їх. Притулившись до скла, вона дивилася на вкрите хмарами небо, на блискавки, що зрідка прорізали його зигзагами. Дивилася та нічого цього не бачила. Перед очима все ще ми гатіли сени, побачені у вісні. На ранок злива припинилася, з неба сипав тільки дрібний дощ, мрячка. Елізабет сподівалася, що він не завадить Алеку прилетіти на острів. Після читання звіту їй було потрібно обов'язково з кимось поділитися своїми сумнівами. А поки що слід прибрати його кудись подалі від цікавих очей. У вежі був сейф, туди вона його й покладе. Елізабет прийняла ванну, натягла на себе сарий светер і добряче потерті джинси і спустилася до бібліотеки, щоб взяти звіт. Звіту у бібліотеки не було. Розділ 19. Кімната виглядала так, ніби по ній промайнув ураган. Вночі шквальний порив вітру відчинив скляні двері на варанду і, увірвавшись до приміщення разом із дощем, розкидав усе на своєму шляху. На мокрому килимі лежало кілька листків зі звіту, що прилипли до нього. Решта, мабуть, була віднесена вітром. Елізабет підійшла до відчинених дверей і визирнула назовні. На лужку не видно було жодного машинописного аркуша. Вітер, мабуть, скинув їх зі скелі в море. В одному екземплярі. Вона має дізнатися ім'я людини, яку Сем найняв провести негласне розслідування. Можливо, Кейт Ерлінг підкаже, де його шукати. Але хіба Кейт Ерлінг поза підозрою? Все це схоже на якусь дику, жахливу гру, де всі один одному не довіряють. Тепер треба бути подвійно обережною. Раптом Елізабет згадала, що вдома нема і крихти. Вона встигне зробити всі необхідні покупки в калі-дів-вольпі і повернутись назад до приїзду Алека. У шафі у вітальні вона знайшла свій старий плащ і захопила шарф, щоб покрити голову. Коли дощ перестане, вона спробує відшукати на території вілли хоча б частину аркушів зі звіту. На кухні вона зняла з гака ключі від джипа, через задні двері пройшла під навіс, де він стояв. Вона прогріла двигун і обережно подала машину заднім ходом. Розвернувшись, стала повільно на гальмах з'їжджати по під'їзній алеї вниз. Доїхавши до кінця алеї, звернула праворуч на вузьку гірську дорогу, яка вела до маленького селища Каллі-Дівольпе, що розкинулася внизу біля підошви скелі. В цей час дорога була порожня, по ній взагалі рідко їздили, тому що на вершині скелі, крім вілли рофів, стояло всього два-три будинки. Елізабет подивилася ліворуч далеко внизу побачила все ще, не прийшовши до тями після вчорашнього шторму, чорне сивиною, сердите море. Їхала вона повільно, оскільки ця частина шляху була найнебезпечнішою. Вузька дорога, на ній важко могли розминутися дві машини, була пробита прямо в скелі, по краю скелі. Праворуч вертикально вгору піднімалася суцільна кам'яна стіна, ліва ж межа дороги взагалі була відсутня, замість неї зяла прірва в кілька сотень футів заввишки, що прямовисно йшла прямо в море. Елізабет намагалася триматися ближче до стіни і не спускала ноги з гальма, щоб у потрібний момент отримати машину від розгону на ухилі дороги, що круто зростав у цьому місці. Машина наближалася до крутого повороту. Елізабет швидко натиснула на педаль гальма. Машина, як ні в чому не бувала, мчала вниз, набираючи швидкість. Вона не одразу зрозуміла, в чому річ, що сили натиснула на педаль і знову ніякого результату. Серце її шалено забилося. Машина вписалася в поворот і покатила вниз, з кожною секундою збільшуючи швидкість. Вона знову натиснула на педаль галма. Марно. Попереду замаячив новий поворот. Елізабет не зводила очей з дороги, не наважуючись поглянути на спідометр, але краєм ока бачила, що стрілка вже ось-ось наблизиться до межі. По її спині пробіг мороз. Ось вона вже увійшла до повороту, машину на швидкості різко занесло. Задні колеса ковзали до краю прірви. Але машина, дивом вирівнявшись, ще швидше помчала вниз. Ніщо вже не могло зупинити її смертельного падіння в прірву. Ні бар'єри, ні важелі управління. А попереду на неї чекали все нові й нові повороти. Мозок Елізабет гарячково працював, шукаючи можливості для порятунку. Може висробнити на ходу? Вона кинула погляд на спідометр. Машина йшла зі швидкістю 70 миль на годину і постійно збільшувала швидкість на вузькій стрічці нічим не захищеної гірської дороги. Смерть неминуча. І в якусь хвилину вона виразно усвідомила, що зараз її вбивають, як до цього холоднокровно вбили її батька. Сем прочитав звіт, за що й був позбавлений життя. Тепер настала її черга. І вона так і не впізнає ім'я вбивці. Того, хто настільки ненавидів їх, що пішов на найжахливіше з усіх злочинів. Було б набагато легше, якби він був незнайомцем. Але він був одним із тих, кого вона чудово знала. І це було найприкріше. Перед очима постали знайомі обличчя. Алек, Іво, Вальтер, Шарль. Хтось із них. Більше нікому. Хтось у найвищому ешелоні влади. Причину її смерті припишуть нещасному випадку, як раніше нещасному випадку приписали смерть Сема. Сльози градом текли з очей Елізабет, поєднуючись із крапельками дощу, але вона їх не помічала. Джип стала все частіше заносити на мокрій дорозі, і вона, судомно вчепившись у кермо, намагалася вирівняти його. Вона знала, що жити залишилося всього кілька секунд. Перш ніж вона зірветься у прірву. Від жаху і неймовірної напруги тіло її оніміло, а руки, що обхапили кермо, здавались їй чужими та дерев'яними. Вона залишилася одна в цілому світі і мчала на величезній швидкості на зустріч своїй загибелі. Тільки вітер безупину завивав їй у вуха. «Летимо зі мною!» І рвав, і штовхав машину намагаючись скинути її з дороги. Джип знову сильно занесло, і Елізабет зробила відчайдушну спробу знову вирівняти його, згадавши, чого її вчили. Завжди повертай кермо у бік за мету. Машина і цього разу виявилася слухняною кермо і, вирівнявшись, знову продовжила свій стрімкий біг під гору. Елізабет глянула на спідометр. 80 миль на годину. Наче пущена пращею, машина на великій швидкості наближалася до чергового крутого повороту. І Елізабет зрозуміла, що цього разу вже не зможе вписатися в нього. Все життя в ній здавалося завмарло, відгороджене тонкою плівкою від реальності. Вона почула голос батька, який говорив їй, що ти робиш тут, одна в темряві. І він узяв її на руки і поніс на гору в ліжко. І ось вона на сцені танцює. І все кружляє і кружляє. І не може зупинитися. І мадам Нетурова голосно кричить на неї. Чи то вона сама кричить. І тут з'явився рис. І спитав, хіба так треба святкувати своє повноліття? І Елізабет подумала, що тепер вже ніколи не побачить риса. І вона почала звати його. І плівка зникла, але жах залишився. І джип Кулею наближався до повороту. Зараз вона зірветься у прірву. Єдине, про що вона зараз подумки малила Бога, щоб все скінчилося якнайшвидше. У цей момент попереду, праворуч від себе, мало не доїжджаючи до повороту, Елізабет помітила вузьку смужку протипожежної просіки, пробитої зверху донизу прямо в скелі. Для вирішення залишалися лічені частки секунди. Вона не знала, куди веде просіка, знала тільки, що нагору, що це зупинить її стрімкий спуск і дасть їй хоч якийсь шанс на порятунок. І вона наважилася. Коли джип на страшній швидкості наблизився до просіки, вона різко рванула кермо вправо. І хоч задні колеса почали було кавзати, інерсія стрімкого руху встигла занести передні колеса на гравій просіки, і джип з надривним завиванням ужемчав угору. Елізабет, вчепившись у кермо, намагалася втриматися на вузькій смужці, обрамленій, обрамленій праворуч і ліворуч ланцюжками рідкісних дерев, що підступали прямо до просіки, так що їхні гілки боляче хлисали її по руках і голові, коли вона пролітала повз них. Вона глянула вперед і на свій жах побачила внизу все теж божевільне Тіренське море. Просіка просто вела до іншого боку скелі. Порятунку не було. Обрив стрімко наближався, дуже стрімко, щоб встигнути вистрибнути з машини. Ось він уже зовсім поряд, а внизу безкрає море. У цей момент джип різко занесло і останнє, що встигла помітити Елізабет, було дерево, що виросло, наче прямо з-під коліс машини, Потім пролунав вибух, який, здавалося, заповнив собою весь Всесвіт. І в ту ж мить запанувала тиша і спокій. Розділ 20. Опритомніла вона на лікарняному ліжку, і першим, кого побачила, був Алек Ніколс. «А в хаті ж немає нічогісеньки, чим же я тебе годувати му стану?» – прошепотіла вона і розплакалася. Очі Алека сповнилися болем, він ніжно обійняв її і притуснув до своїх грудей. Елізабет, все гаразд, Алеку, пробормотіла вона, страшно вже позаду. І це було правдою. Здавалося, кожна клітинка її тіла тремтить від болю і страждань, але вона жива, і це важко повірити. Вона згадала свій смертельний спуск і вся похолола від жаху. Давно я тут, голос її був слабкий і хрипкий. «Тебе сюди привезли два дні тому. Весь, чий, весь цей час ти була непритомна. Лікар каже, що ти дивом врятувалася. Усі, хто бачив місце катастрофи, стверджують, що ти мала загинути. На тебе випадково натрапили лісничі та негайно доставили сюди. У тебе невеликий струс мозку і маса забитих місць, але дякувати Богу всі кістки цілі». Він запитливо глянув на неї і спитав. «А навіщо ти піднялася на вершину скелі проти пожежною просікою?» Елізабет розповіла все, як було. Жах відбився на його обличчі, коли разом з нею він пережив безвихідний розпач і страшного спуску. Слухаючи, він раз у раз повторював. «Боже мій!» Коли вона закінчила, Алек був блідий, як полотно. «Яка дурна і жахлива випадковість!» «Це не випадковість, Алеку. Він здивовано глянув на неї, що означає невипадковість. І справді, звідки йому знати правду, адже він не читав звіту. Хтось вивів з ладу гальма. Він недовірливо похитав головою. Навіщо? Бо Ні, вона не може сказати правди. Поки що не може. Хоча й довіряє Алеку найбільше. Просто ще не настав час. Треба прийти до тями, одужати і все ретельно обміркувати. «Не знаю», – ухильно відповіла Елізабет, «але я майже впевнена, що хтось до них приклав руку». Вона глянула йому в очі і побачила, як одне за одним промайнули в них недовірливість, здивування і нарешті гнів. «Ми знайдемо цього негідника!» Голос його був суворим. Підійшовши до телефону, він підняв слухавку і за кілька хвилин уже розмовляв з начальником поліції Олбі. "Алекніколз біля телефону сказав він: "Я дякую, вона почувається добре. Дякую. Я передам їй. Я дзвоню з приводу джипа, яким вона їхала. Де він? Нехай там і стоїть. Прослідкуйте за цим, будь ласка, і знайдіть гарного механіка. За півгодини буду у вас". Він поклав трубку на важіль. Джип у поліцейській дільниці, у гаражі. Я вирушу туди. Я їду з тобою. Він здивовано глянув на неї. Лікар сказав, що ти маєш побути в ліжку принаймні два-три дні. Ти ж не можеш? Я їду з тобою. Уперто повторила Еліза. Елізабет. Через 45 хвилин, незважаючи на бурхливі протести лікаря, Елізабет сяв в синцях і у шибах, настоявши на своєму, була виписана з лікарні під свою відповідальність і разом з Алеком Ніколзом вирушила в поліцейський гараж. Луїджі Ферраро, начальник поліції Олбії, був літнім смаглявим сардом з величезним животом і кривими ногами. Його заступник, інспектор Бруно Кампанія, наче каланча, височив над своїм начальником. Це був міцного 50-річний чоловік, неквапливий і ґрунтовний. Обидва вони разом із, із, із, із Елізабет та Аликом спостерігали, як механік обстежив нижню сторону джипа, піднятого над підлогою за допомогою невеликого гідравлічного витягу. Ліве переднє крило і радіатор були зім'яті в корж і залиті соком дерева, в яке врізався позашляховик. Елізабет, побачивши машину, їй стало погано, і вона змушена була спертися на руку Алека. Він співчутливо подивився на неї. «Ти впевнена, що тобі не стане гірше?» «Я чудово почуваюся», – зверхала Елізабет. У неї від слабкості тремтіли коліна, і вона почувала себе сильно втомленою, але вона має побачити все на власні очі. Механік проте руки за ганчіркою і підійшов до них. «Тепер так уже не роблять машини», – сказав він. «Це мене і врятувало», – подумала Елізабет. «Будь-яка інша машина розпи... розбилася б дощенту». «А що з гальмами?» – запитав Алек. «З гальмами? Нічого». Елізабет раптом охопила дивне почуття нереальності того, що відбувається. «Що? Що ви сказали?» «Вони сілі і придатні до вживання, хоч зараз. Це я мав на увазі, коли сказав, що тепер так уже не роблять». «Але це неможливо!» – перебила його Елізабет. Гальма були несправні. Місров вважає, що хтось їх вивів з ладу», – пояснив начальник поліції. Механік похитав головою. «Але цього не може бути, сеньори!» Він повернувся до джипа і тиснув пальцем під колеса. «Є тільки два способи, за допомогою яких можна Фригаре, Він обернувся обіг Елізабет. «Вибачте, сеньорино, напаскудити в гальмах на джипі!» «Можна або перерізати гальмівні шланги, або відкрутити оцю гайку» – він тицнув у неї пальцем – «і дати витекти гальмівній рідині. Але ви самі бачите, що шланги цілі. А рівень рідини в бачку я перевірив. Він повний». Начальник поліції обернувся до Елізаби і сказав заспокійливо «Можна припустити, що у вашому стані вам одну хвилиночку» – перебив його Алек і обернувся до механіка. А міг хтось перерізати, а потім, побачивши, що витівка провалилася, замінити шланги на цілі або спустити рідину, а потім заново наповнити бачок. Механік уперто похитав головою. «Містере, до цих гальм ніх ніхто не торкався!» Він узяв ганчір'я і ретельно протер ними олію навколо гайки бачка з гальмівною рідиною. «Бачите цю гайку? Якби її відгвинчували...» На ній видно було б свіжі сліди від гайкового ключа. Голову дам на відсікання, що до гайки за останні півроку взагалі ніхто не торкався. З гальмами все гаразд. А не вірите? Дивіться самі. З цими словами він підійшов до стіни і натиснув кнопку. Пролунав гуркітний звук і гідравлічний витяг повільно опустив джип на підлогу. Механік сів у нього, завів двигун і подав заднім ходом до дальньої стіни гаража. Коли Джип майже торкнувся стіни, механік переключив швидкість, і машина помчала прямо на інспектора кампанію. Елізабет же відкрила рота, щоб закричати, але в цей момент Джип різко пригальмував дюймі від нього. Механік, не звертаючи уваги на промовистий погляд інспектора, сказав: переконалися? Гальма у повному порядку. Тепер вони дивилися на Елізабет. І вона знала, що вони про неї думають. Але від цього їй було не легше. Вона і зараз відчувала, як тисне на педаль і нічого не відбувається. Але поліцейський механік переконливо довів, що гальма гаразд. Може, він не з ними разом? Але тоді заразом із ними і начальник поліції. Нісенітниця якась. Або я божеволюю в голові у Елізабет. Елізабет? Безпорадно розводячи руками, промовив Алек. Коли я спускалася у цьому джипі з гори, гальма не працювали. Алек допитливо подивився на неї, потім знову обернувся до механіка: Припустимо, хтось вирішив вивезти з ладу гальма у цьому джипі, як він міг би це зробити? Несподівано в розмову втрутився інспектор кампанія. Він міг би намочити гальмівні колодки. Елізабет відчула, як її охоплює хвилювання. «Що тоді? Коли колодки притиснуться до обода колеса, між ними та колесом не виникне щеплення. Вони просто кавзатимуть відносно один одного». Механік сверно кивнув головою. «Він має рацію. Тільки...» Він повернувся до Елізабет. «Скажіть, будь ласка, а коли ви від'їхали, гальма були гаразд?» Елізабет згадала, як гальмувала, коли виводила машину з-під навісу, як трохи пізніше пригальмовувала на перших поворотах. Так, вони чудово працювали. Ось вам і відповідь, з урочистістю сказав механік. Гальма намокли від дощу. Стоп, стоп, втрутився Алек. А хіба це і гіпотетичний хтось? Не міг намочити їх раніше, перш ніж вона від'їхала. Не міг, стримуючись відповів механік. Якби він намочив їх до того, як вона від'їхала, вона взагалі не змогла б від'їхати. Начальник поліції повернувся до Елізабет. «Дощ – небезпечна річ, місров, особливо на цих вузьких гірських дорогах. Такі речі тут трапляються часто». Алек дивився на Елізабет, не знаючи, що робити далі. Вона ж почувала себе круглою дурепою. «Значить, все ж таки це справді був нещасний випадок». Їй захотілося якнайшвидше піти звідси. Вона глянула на начальника поліції. «Я... Вибачте мені, що завдала вам стільки занепокоєння». «Ну що ви? Я вважаю за задоволення. Я маю на увазі, я страшенно засмучений тим, що сталося, але завжди радий вам послужити. Інспектор компанії відвезе вас на вілу. «Ти мені пробач, старенька», – сказав їй Алек. Але видок у тебе, прямо скажемо, неважнецький, А тому негайно в ліжко, і кілька днів із нього не вилазити. Я замовлю їжу телефоном. Якщо я лежатиму, хто тобі готуватиме? Я, оголосив Алек. Того вечора він сам приготував обід і приніс їжу прямо їй у ліжко. Боюся, що кухар із мене не ахти, сказав він, ставлячи цацю перед Елізабет. Він явно переоцінював себе. Найгіршого кухаря взагалі важко було знайти на світі. Кожна страва була або пересмажена, або недоварена, або пересолена. Але вона змусила себе все це з'їсти. По-перше, тому що була голодна. По-друге, тому що не хотіла образити відмовою Алика. Він буквально не відходив від її ліжка, розважаючи її розмовами на різні теми. Але ні словом не обмовився про її дурну поведінку в поліцейському гаражі. І вона йому була за це дуже вдячна. Декілька днів вони провели на Віллі у двох. Елізабет не вилазячи з ліжка, Алек у клопотах про неї, готуючи її їжу, читаючи її книжки. Протягом усього цього часу телефон не змовкав. Щодня дзвонили Іво та Симонета, щоб опоратися про її стан і Елена, і Шарль, і Вальтер. Навіть одного разу зателефонувала Вівіан і всі хотіли приїхати та надати їй посильну допомогу. «Загалом я здорова», – казала вона всім їм. «Не треба приїжджати. Незабаром знову буду у Цюріху», – зателефонував Рис Вільямс. Коли в трубці зазвучав його голос, Елізабет зрозуміла, як сильно скучила за ним. «Чув, ти вирішила перевершити Елену», – сказав він, але в голосі його звучала тривога. «Та ні». Я беру участь лише у гірських перегонах. Їй і самій здавалося неймовірним, що вона могла жартувати з цієї теми. «Я радий, що з тобою все гаразд, Ліс», – сказав Рис. І слова, і тон, якими вони були сказані, зігріли їй душу. «Цікаво, він зараз один чи з жінкою?» «Хто вона?» «Швидше за все, якась красуня». «Що б її чорту узяв? «Ти знаєш?» «Що стало новиною номер один?» – запитав Рис. «Ні. Спадкоємиця ледве уникає загибелі в машині на гірській дорозі. І це лише через два тижні після того, як її батько, відомий, можеш сама дописати кінцівку». Вони проговорили телефоном більше півгодини. І коли Елізабет повісила слухавку, відчула себе значно бадьоріше. Рис здавалася був щирий. І явно турбувався про її стан. Подібно він, мабуть, подивив, поводився з усіма своїми жінками, і кожна з них відчувала, що він щирий у своїй зацікавленості. Це було невід'ємною часиною його чарівності. Вона згадала, як вони відсвяткували її день народження. Місіс Ріс Вільямс, ти маєш вигляд чеширського кота за ліси, правда? Вона завжди такою була після спілкування з Рисом. Може сказати рису про звіт, майнула в неї в голові. Алек домовився, що до Цюриха їх доставить один із літаків фірми. «Мені страшенно не хочеться так рано забирати тебе звідси», – вибачливо сказав він. «Але є низка невідкладних рішень, які треба прийняти негайно». Політ до Цюриха пройшов без пригод. В аеропорту на них вже чекали репортери. У конференц-залі перебували всі члени ради та РИС. Нарада вже тривала близько трьох годин. Повітря було сизе від диму сигар і сигарет. У Елізабет, що ще не повністю прийшла до тями після хвороби, страшенно боліла голова і стукало у скронях. Нічого страшного, Місров. Коли пройде струс, головний біль припиниться сам по собі. Вона обвела поглядом напружені, злі обличчя і сказала – я проти вільного продажу акцій. Вони вважали її впертою та свавільною. Якби вони знали, яка близька вона була до того, щоб піти у них на поводу. Але зараз це було неможливо. Хтось із них був ворог. І якщо вона поступиться їхнім вимогам, перемога дістанеться йому. Кожен із них по-своєму намагався урізати її. «Рофу та санам», – розважливо сказав Алек, Потрібен досвідчений президент, особливо зараз. Заради всіх нас, заради тебе нарешті. Мені не хотілося б бачити тебе в президентському кріслі. Ти, гарна, молода жінка, карісима, наполягав на чарівності Іво. Весь світ біля твоїх ніг. Чому ж ти хочеш закабалити себе і впряхтися в нудну і нецікаву справу, коли можна чудово прожити життя, мандруючи? Я вже помандрувала, сказала Елізабет. Шарль більше покладався на логіку. «Волею нещасного випадку ви виявились власницею контрольного пакету акцій, але хіба це дає вам моральне право керувати концерном? У нас багато серйозних проблем. Під вашим керівництвом ми додамо до них ще купу нових». Вальтер безперечно заявив, «У фірми і так достатньо труднощів. Ви навіть не уявляєте їхнього масштабу». Елізабет почувала себе немов у кільці облоги. Вона слухала їх, подумки, даючи оцінку їхнім виступам, зважуючи кожне їхнє слово. Всі вони будували свої аргументи, виходячи з блага концерну, але хтось із них прагнув розвалити його зсередини. Одне було ясно. Вони хотіли, щоб вона вийшла з гри, щоб акції надійшли у вільний продаж, щоб Рох сини вийшли з підсімейного контролю. «Дозволь вона йому взяти гору», і шанси зловити за руку злочинця луснуть, як мильна бульбашка. Поки вона сидить на цьому місці, залишається можливість ясувати, хто саботує концерн. Вона збереже за собою це місце рівно настільки, скільки потрібно часу, щоб з'ясувати все до кінця. Недарма останні три роки вона навідлучно перебувала за Сема, дещо вона засвоїла. Спираючись на допомогу набраних СЕМом компетентних працівників, вона продовжить справу та політику батька. Загальне прагнення членів Ради змусити її піти тільки зміцнювало її рішення залишитися в Раді будь-що будь. Вона оголосила, що настав час кінчати на Раду. «Моє рішення вам відоме», сказала Елізабет. «Звичайно, керувати концерном я буду не одна». «Тим більше, що багато чого я ще не знаю. Але впевнена, що можу розраховувати на вашу допомогу. Сподіваюся, поступово ми зможемо подолати всі проблеми». Все ще бліда після всього пережитого, вона сиділа на чолі ради і здавалася зовсім юною та беззахисною. Іво безпорадно сплеснув руками. «Хто-небудь, скажіть їй, що вона чинить нерозумно!» Рис обернувся до Елізаби та посміхнувся. «Думаю...» Ніхто з нас не посміє заперечувати жінці. Дякую, Рис. Елізабет обвела очима всіх присутніх. Одна маленька формальність. Оскільки волею випадку я посіла місце свого батька, гадаю, у вас не буде заперечень офіційно підтвердити мої повноваження. Шарль дивився на неї. Що це означатиме, що ви претендуєте на пост президента? Фактично, сухо зауважив йому Алек. Елізабет уже президент. Просто вона чемно вказує нам на можливість честю вийти з делікатного становища, в якому ми опинилися. Трохи замислившись, Шарль сказав: Гаразд, вношу пропозицію про обрання Елізабет Роф президентом концерну ров та сини. Підтримую цю пропозицію, сказав Вальтер. Пропозиція була прийнята одноголосно. Цього року президента б так не щастить, подумав він із сумом. Багатьох уже немає на світі.